De câte ori iubito, de câte ori iubito, de noi mi-aduc aminte, oceanul cel de gheață mi-apare înainte. Pe bolta alburie o stea nu se arată, departe doar luna cea galbenă opată, iar peste mii de sloiuri de valuri repezite, o pasăre plutește cu aripi ostenite. Pe când ai pereche înainte, tot s-a dus. Un pâlc întregi de păsări, pierzându-se în apus, aruncă pe -a ei urmă priviri suferitoare, nici răul nu-i pare acum, nici bine nu, ea moare, visându-se într-o clipă cu anii înapoi. Suntem tot mai departe de o amândoi, din ce în ce mai singur mă întunec și îngheți, când tu te pierzi în zarea eternei dimineți.